Objava broj 542 7. kolovos 1952. Razmišljati i djelovati pravedno. Ljubite vašeg neprijatelja. Trebate razmišljati i djelovati pravedno. To uključuje susretanje svih ljudi sa ljubavlju i neodbacivanje nikoga jer svi su ljudi moja djeca koja se trebaju međusobno ljubiti. Vi iz toga ne bi smijeli negirati vašu ljubavi jednom čovjeku dok ju podarujete drugome, pošto ne bi smjeli donositi sudove ako je jedan od vaše braće napravio nešto krivo, nego ostavite sud meni, budući sam ja doista pravedan sudac. Vama je zasigurno teško osjećati istu ljubav za sve ljude, ali ako uzmete u obzir kako svi vi imate jedino jednog oca, ako uzmete u obzir kako vas je njegova ljubav svih stvorila i da njegova ljubav uvijek i zaovijek pripada njegovim živim tvorevinama, čak ako ga one i ne žele upoznati. Ako ste svjesni kako ste sami zahvaćeni od strane očeve ljubavi i osjećate se zakriljeni njegovom ljubavlju ispunjenom brigom, onda ne bi smjeli ograničiti ljubav vašeg oca. Ali to je ono što ćete činiti ako dijelujete i razmišljate neljubaznost vaših bližnjih ljudskih bića, koja su, na posljedku, također moja djeca koju ljubim. Čak oni ljudi za koji mislite kako ih ne možete ljubiti imaju dušu, iako ona vrlo često žaljenja vrednja, budući vene, u vrlo teškoj duhovnoj nevolji. Baš zbog toga što ljudsko biće loše i time u vama ne budi ljubav. Kad bi, međutim, bili u stanju vidjeti nevolju takve duše, vibi, ako bi imali samo jednu iskru ljubav u vama, njoj željeli pomoći sa najdubljim milosrđem i ne bi odpočinuli sve dok niste umanjili patnju te duše. Onda bi jedino vidjeli dušu, ljudsko biće kao takvo vam više ne bi zlijelo mrsko, već bi ga poduprliko kao potpuno slijepog čovjeka i zaboravili što god vam je napravio. I uvijek trebate imati na umu dušu bližnjeg ljudsko bića, ako on u vama ne može probuditi ljubav. Patnje duše su nezamisljive. I ja sam milosredan sprem svake duše i želio bi pomoći. Usprko s tome, ne mogu narušiti njezinu slobodnu volju. Moram joj dopustiti da ide njezinim vlastitim putem. Vi joj, međutim, možete podariti ljubav i time izvršiti utjecaj na čovjeka da on, također može u sebi zapaliti ljubav i tako umanjiti duhovnu patnju njegove duše. Otud, vi možete pomoći gdje sam ja učinkovito nemoćan, kako ne bi opasnost doveo čovjeka u slobodnu volju. I vi ćete jedino razmišljati pravedno ako pomognete vašem ljudskom biću, koji je dalje vezano grijehom, da postigne nivo na kojeg ste se vi već popili, jer vi ste bili pomognuti od strane moje milosti kad ste još bili slabi, i moja milost također želi pomoći onima koji su dalje ispod i još k tome zarobljeni od strane mojeg neprijatelja. I vi trebate pomoći skinuti okove, vi bi trebali s ljubavlju dovesti djecu koja se odlutala k meni, vječnom ocu, vi bi trebali pomoći pronaći isto što ste vi pronašli kroz moju ljubav i moju milost. Amen.